Köszöntlek szeretettel benneteket én is ma délelőtt. A gyerekeket várják a tanítóik, mi pedig az igeköré gyűlünk. És kezdjük is el annak olvasásával, úgy, ahogy azt írva találjuk Pálnak az Efézus beliekhez írott levelében, a negyedik fejezetben a 11. és 16. versek közötti részben. Tehát Pálnak az Efúziusaiokhoz írt negyedik levele, 11. versétől, vagy negyedik része 11. versétől olvassuk az igét. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyájan a hitnek és az Isten megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akit mindenféle tanítás szerejében ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Egy olyan témát szeretnék feleleveníteni, amiről beszélünk sokat, és próbáljuk megélni is, és gyakorolni is, hiszen rendkívül fontos minnyájunk számára. Ez pedig a közösségnek a kérdése, témaköre. Sokféle közösség létezik a világban, tudjuk. A mai világra talán az egyik legjellemzőbb dolog, hogy vannak érdekközösségek, amik azért jönnek létre, mert vagy kölcsönös érdekek motiválják az embereket, vagy próbálnak bekerülni emberek az ilyen közösségbe azért, mert a saját érdeküket próbálják érvényesíteni. De vannak ugye osztályközösségek, különféle egyesületek, klubok. Természetesen ma Egy speciális közösségről lesz szó, mint fogalomról, és annak kiábrázolásáról a gyülekezetről, rólunk, akik itt vagyunk benne. Mi az alapvető különbség a világban található közösségek és a Krisztus gyülekezete, mint közösség között? Ugyan magyar nyelvnek mind a kettőre egy szava van, ez a közösség. Más nyelvekben talán árnyaltabb ez a dolog. A világi közösségek nem lebecsülve egyébként azoknak a, a létjogosultságát, hiszen minnyáján beletartunk adott esetben ilyen világi közösségekbe is, és nem vonhatjuk ki magunkat belőle. De az a jellemzőjük, hogy alapjában véve egy ember által szervezett valamilyen közös érdekeltség, vagy érdeklődési kör, vagy tevékenységi kör alapján szerveződött. Tehát egy organizáció. Csúnya idegen szóval, de ezt talán jobban kifejezi. Az Isten által létrehozott gyülekezet alapvetően és jellegében más. Azt mondja Isten igéje, hogy az egy olyan élő szervezet, aminek egyébként egyese, egyesével mi is a részesei vagyunk, nem véletlenül nevezi itt is pálapostól, és az egy Korintus 12-ben is, majd olvasunk abból is egy kis részt, testnek a Krisztus közösségét egy élő testhez hasonlítja, Tehát nem egy szervezett dolog, nem egy organizáció, hanem egy organizmus. És a kettő között nagyon-nagyon lényegi különbség van. Miért élő szervezet? Mert Krisztus hozta létre. És ma is él ez a Krisztus. És a tagjaira az a jellemző hogy ők egyenként és minnyáján ennek a Krisztusnak a gyermekei. Akiket egy nagy közös dolog köt össze, hogy elfogadták a Jézus Krisztusnak a kinyújtott kezét, a feltkínált kegyelmét, megértették és elfogadták, hogy van bűnbocsánat, és hogy a Krisztus vére, aki értünk, halt meg a Golgotán és kiomlott, Elég a bűnöknek a bocsánatára. Senki más nincs, és figyeljétek meg, egy vallás sem tesz ilyet, hogy egyáltalán emlegetné, senki más nincs Krisztuson kívül, aki képes megbocsátani a bűnt. Márpedig ez egy alapvető kérdés, mert a Biblia is azt mondja, de magunk is érezzük, hogy a tagjainkban ott van, Ott munkálkodik a bűn. És állandóan kivagyunk téve a kísértésnek, a veszélynek. Sőt, meg kell valljuk, hogy még ma is elkövetünk bűnöket. Mi különböztet meg akkor bennünket másoktól? Az, hogy tudjuk, hogy oda mehetünk Krisztuson keresztül az Atyához. Aki olyan főpapunk lett, aki meg tud indulni a gyarlóságunkon, és eltörli a bűnt. Azt mondja, hát a mögéveti, és többé nem emlékezik meg róla. Mit is ír Pál Apostol a gyülekezetről? Erről a testről? 1 Korintus 12-ben olvassuk. A 13. verstől. Hiszen... Egy lélek által mi is minnyáján egy testté kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része é? Ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok a szem, nem vagyok a test része, vagy azért nem a test része é? Ha a test csupa szem, Hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Már pedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi tag egy volna, egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test, nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem, ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűeknek nagyon nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen, gondoskodjanak egymásról a tagok. Azt hiszem olyan igerész ez, amit nem lehet elég, jelol, elég szerel olvasni. Ez a Krisztus teste, a közösség, a csupa nagybetűvel írott közösség. Ezt éljük meg mi. Az Ószövetségben, mielőtt Krisztust az Atya elküldte volna erre a világba, Isten választott magának egy népet, Izraelt, akivel közösségre lépett. Az Isten népének az alapvető feladata és a küldetése az volt, vagy mondhatjuk azt is, hogy az lett volna, hogy bemutassa és kiábrázolja, hogy milyen az, ha Isten szövetségre lép valakivel. Közösséget vállalt ebből a néppel. Adott törvényt ennek a népnek. És annyi dolga volt a, tör, a népnek, hogy ezeket a törvényeket e, betartsa, azért, hogy jól legyen dolga. Ismerjük e, a történetet. Mózes harmadik könyve, nyolcadik fejezetében olvasunk egy különleges eseményről az egy lázadást követő esemény volt. Nem is ezt akarnám kiemelni, hanem itt az történt, hogy Mózes összegyűjtötte a közösséget, a gyülekezetet a kielentés sátrához. Mert ott adott üzenetet az Úr Mózesnek, és nyilvánvalóvá akartál tenni Isten mindenkinek a számára, hogy ő volt az, aki üzen. Nyilvánvalóvá akarta tenni az ő különleges hatalmát mindenki előtt. Érdekes, hogyha megnézzük a közösségi szó eredeti jelentését az Ószövetségben, a Héberben, akkor az azt jelenti, hogy gyűlés, összejövetel, tömeg, csődület. Az Új Szövetségben majd meglátjuk egy kicsit Másképp van ez. Mióta itt van Krisztus, azóta az ő megváltói munkája nyomán minket pogányokat is belevont a vele való közösségbe. Aztán visszament a mennybe, és elküldte a szent szellemet, és annak kitöltetése után jött létre az a gyülekezet, amit mai formában, mai formájában megélünk és meg kell élnünk, ha igazi gyülekezet vagyunk. A közösségünk alapja tehát a Jézus Krisztussal való közösség. Kikerülhetetlen feltétel. A közösség szónak az új szövetségi jelentése, részesedés, társaság, bizalmas viszony, Közösségvállalás. Érzitek a kettő közötti különbséget? Azt jelenti, hogy amikor közösségben vagyunk Istennel és egymással, akkor részesedünk valamiben. Részesedünk olyan áldásokban, amit meggyőződéssel hiszem, hogy speciálisan és csak a közösségbe tudunk elvenni. Ezért nagyon fontos a gyülekezetben ott lenni. És én nem tudom hova tenni és megérteni azokat a magányos hívőket, akik azt mondják, hogy ők a gyülekezet nélkül is meg tudják élni a hitüket. Lehet, hogy így van, nem tudom. De hogy szegényebbek, mint az, aki közösséget vállal az Istennek a más gyermekével, a gyülekezettel, abban biztos vagyok. Bizalmas viszony. Közösségvállalás. Azt olvassuk az efézusi levélben, hogy ő rendelt némelyeket különféle szolgálatoknak a betöltésére, ahogy olvastuk. Azért, hogy a Krisztus népét még jobban elősegítse az ő életében, munkájában. de óriási különbség Krisztus óta és a Szent Szellem óta, hogy igazából a hívő embernek nincs szüksége közvetítő. Ha betöltekezünk Istennek a szellemével, akit ő elküldött, akkor ő szól, akkor ő vezet, ad a személyes életünkbe megtapasztalásokat, kijelentéseket, bizonyságokat. Milyen nagy áldás, és mekkora különbség. A gyülekezet közössége, Isten gondolata. A hívőknek olyan közössége, ahol speciális áldásokat kaphatunk és adhatunk. Nézzük meg egy kicsit, hogy mik az igazi közösségnek a jellemzői. az egyik ilyen jellemző, hogy egy szoros és szerves közösség egy bizalmas viszony. Nagyon egyértelműen fogalmaz Isten igéje, azt mondja, hogy senki nem mondhatja másnak, nincs rád szükségem. Ez olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy a bal lábamra nincs szükség, csak a jobbra. Megvagyok nélküle. És sokszor hallottuk már ezeket az igéket, de kicsit úgy helyezzük bele magunkat, és most gondolj valaki olyanra, akivel nincs olyan szoros kapcsolatod. Vagy talán nehezebben elhordozható, elviselhető a számodra. Vagy akiről esetleg azt gondolod, hogy tőle ugyan nem kaphatsz semmit. Vagy akiről azt gondolod, hogy hát, olyan tagja a közösségnek, aki tulajdonképpen mindig csak pátyolgatásra van ítélve, vagy arra van szüksége, megvagyok nélküle. Azt mondja Isten ígéje, hogy nem mondhatod ezt. Nem mondhatod ezt. És lehet, hogy csak azért van ilyen gondolat bennünk, mert, mert nem ismerjük őt. A megismerés az egy rendkívül fontos dolog. És ennek a nyára tervezett gyülekezeti együttlétünknek, közös nyaralásnak vagy kirándulásnak, minek nevezzem, Az egyik fő célja az, hogy megismerjük egymást. Én úgy gondolom, hogy vannak ebben hiányosságaink. Talán még az is előfordul, hogy azról ismerjük egymást, de a nevét sem ismerjük. És talán erre is igaz az az ige, ami úgy szól, hogy hogy atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni. Fontos, hogy megismerjük egymást. Szerdán volt az első ilyen speciális biblia együttlétünk, amin ott voltak a Lajos meg a vala is. Hát az első ilyen mélyebb, komolyabb találkozás volt, amin Pidől kiderült számomra, hogy a Valinak fantasztikus humora van. Így ránézésre gondoltátok volna? És ez nagyon jó dolog, nagyon fontos dolog, Istennek is van ilyen. És ez az ő ajándéka, a megismerés. Tudjátok, miért fontos továbbá ez? Ha igazán komolyan vesszük ezt a dolgot, megóv bennünket a személyválogatásnak a bűnétől. Mert Isten ugyancsak mondja, hogy ne legyetek személyválogató. Lehet, hogy olyan valaki, aki rendszerességgel, talán elég nagy folyamatossággal, a segítségedre szorul. De tudod, akkor ebből tanulod meg a feltétel nélküli szeretet gyakorlását, a kitartást, ebből szerezhetsz bölcsességet, és sok minden egyebet nem létezik hogy nem lehet a hasznodra, ha Isten igény azt mondja. Aztán a második ilyen jellemző, hogy ez a közösség szeretetben fogant, és nem érdekvezérelt. Krisztus a példa. Talán többen is vannak itt olyanok a gyülekezetben most is, Akik, amikor odajöttek hozzám, és mondták, hogy több látogatás után, hogy ők szeretnének ehhez a gyülekezethez csatlakozni, akkor meg kérdezni, hogy és miért. És hát szokták mondani, hogy jól érezzük magunkat, tapasztalható Istennek a szeretete, nagyon jó a dicséret, És, és ilyen egyebek. És ez mind nagyon jó, és mind helyén való. De talán emlékeztek, én azt szoktam mondani rá, ne ez legyen a főszempont. A döntő szempont, annak a megvizsgálása is elvételje az úrtól, hogy neked itt van a helyed. Ebben a közösségben van-e a helyed. És azt gondold át először, hogy mit adhatnál ennek a gyülekezetnek. Ne azt, hogy mit kaphatsz. Tudjátok, Krisztus így állt a dolgokhoz. Azt mondja Isten igény, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ő előbb adott. Ő előbb önmagát adta. és mi vagyunk erre a válaszok. És ha helyesen viselked, viszonyulunk az Istennek a, a közösségéhez, akkor ez az attitűd kell, hogy ott legyen a szívünkben. Mit is adhatok én? Hol is találhatnám meg én itt a helyem, a szolgálatom? A jó közösség az adáson alapul. Ő adott némelyeket. Olvastuk az igében. És én azt gondolom, hogy ha ezt máshogy tesszük, és máshogy állunk hozzá, akkor fordítva ülünk a lovon. És tudjátok, az is igaz, hogy igazából ez a biztosítéke annak, hogy mi is megkapjuk azt, amire szükségünk van. Figyeljétek meg, még a világban is úgy működik, Hogyha valakinek adunk valamit, vagy valakinek segítünk, amikor mi szükségben vagyunk, visszakapjuk, de nem őt tőle, valaki máson keresztül. Ez is Istennek a végtelen bölcsessége, hogy így teremtette az embert. És ez így működik az Isten gyülekezetében is. Aztán a harmadik jellemző az, hogy egymástól függenek a tagok. De nagyon lényeges. Ezt a függőséget nem a gyülekezet tagjai hozzák létre. Értitek? Nem egy ember által kitalált hierarchikus rendszerről van szó, aminek az élén áll egy nagy ember, és akkor így piramisszerűen leosztja a feladatokat, és akkor a szolgák hada sűrök forog, és teljesíti ezeket nem. A függőség azt jelenti, hogy mi mindnyájan Istentől függünk. És Isten végtelen bölcsessége az, hogy bennünket, mint embereket használni tud ezeknek a függőségeknek, felmerülő szükségeknek a betöltésére. Isten osztogatja kinek-kinek azt az ajándékot, ami lehet, hogy nekem nincs, de másnak van. És azáltal, hogy másnap megvan az ajándék, én is részese lehetek annak az áldásnak. Így van kitalálva ez a függőségi viszony. Ez a végtelen bölcsesség. Ez a kölcsönösség. Hogy nem ad meg mindent Isten. Még pálapostolnak se volt minden ajándéka. Ő neki, mint elhagyott apostolnak, nagyon sok ajándéka volt de bizonyos vagyok benne, hogy volt olyan dolog, amit a gyülekezet tudod betölteni. Aztán a negyedik az, hogy egymást segítik a tagok, építik. Csak egyetlen igeverset se hadd mondjak ebben kapcsolatban, azt mondja az ige, hogy egymást terhét hordozzátok, és így töltitek be a Krisztusnak a törvényét. Nem mindig olyan könnyű ez, de mindenképpen áldás. Egymás terhének a hordozása, és olyan jó megtapasztalni a Krisztus gyülekezetében, hogyha bárhinek terhe van, gondja van, problémája van, betegsége van, akkor szinte egy emberként odaáll mögé a gyülekezet, az Isten gyülekezete. Olyan nagyszerű dolog ez. Olyan nagy kiváltság ez. Értékelitek? Értékelitek, hogy adhatunk. Értékelitek, hogy kaphatunk. Egymás terhét hordazzátok. Aztán az is jellemzője, hogy vannak a gyülekezetnek Istentől kiválasztott szolgálattevői munkái, munkásai, akiknek az a dolga nem az, hogy uralkodjanak a nyájon, nem az, hogy ékes beszéddel szédítsék a népet, hogy kortes beszédet tartsanak és kivívják a gyülekezet szimpátiáját. Ha így volna régen rossz lenne. Az a dolguk, hogy felkészítsék a tagokat a gyülekezet építésére. És legyünk hálásak, és legyetek hálásak, hogy ebben a gyülekezetben sok ajándék van. Sok szolgálattevő van. Lesz még több is. És én hiszem, hogy szükség is lesz rá. Mindjártunkra szükség van. Aztán a hatodik jellemző... Hogy a közösség segít eljutni a nagykorúságra. Ahogy testi értelemben sem, szellemi értelemben sem normális, hogyha az ember kiskorú marad. Az egy rendellenesség, hogyha valaki már tíz éves, de még mindig csak 65 centi és nem növekszik. Valami probléma van. Amikor szellemileg önállóvá válsz, akkor már önmagad is meg tudod ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Különbséget tudsz tenni a dolgok között. Sőt, azt mondja Isten ígé, hogy mások tanítására is. Alkalmas leszel. Ezt a folyamatot nevezzi az Ige egyébként tanítványságnak, amit a pénteki alkalommal érintettünk, és beszélt róla Csaba. Hogy tanítványá kell tenni az embereket, és önmagunknak is tanítványá kell válni, mert csak a tanítvány képes arra, hogy továbbadja, amit az ő urától tanult mondja is az ige szemre hányanok. Hát tények már mások tanítására kellene alkalmasnak lenni, és még mindig az ellemi dolgokkal foglalkoztak? Ez nem normális. Nagykorúvá kell válni. Aztán egy hetedik ilyen jellemző az Efézusi Levél alapján, hogy az Istennek a közössége Egy igazsághoz ragaszkodó közösség. Tudjuk, mi az igazság. És ehhez az igazsághoz úgy kell nekünk ragaszkodni, hogy az igazságban járunk. A járás az egy folyamatos cselekvés. Nem azt jelenti, hogy lépünk egyet-kettőt, és aztán megállunk, hanem folyamatosan haladunk. Az azt jelenti, hogy, hogy sohasem cseréljük le, cserélhetjük le az Istennek az igazságát, az igének az igazságát, az igének a figyelmeztetését, tanítását másra. Nem megillégedhetünk meg mással, csak az igazsággal. És ragaszkodni kell ehhez az igazsághoz. Arról is beszél az Isten igéje, hogy. Ez a közösség, az egy növekvő közösség. Nagyon fontos eleme az Isten gyülekezetének. Akkor egészséges a közösség, hogyha növekszik. Szellemiekben is, és természetesen létszámban is. Az a gyülekezet, ahol évek óta nincs egy megtérő sem, de a fejekben hatalmas tudomány és igeismeret gyülemlék össze, ott valami nincsen Növekedni kell az ő megismerésében, a bizonyságtételben, a hűségben, mindenben. És persze a szeretetben. Azt mondja az Efézius, hogy a gyülekezetre az a jellemző, hogy így a tagok egybeilleszkednek egymástól. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy az az ideális közösségi állapot, amikor mindenki a maga helyén van. Legjobb és legkézenfekvőbb példa erre a puzzle. Mindenki tudja, mi az, ugye? Különféle kis részecskékre van összevágva egy, egy, egy nagy kép, aminek ilyen alkotó elemei vannak, ami mindegyik ilyen amorf, és egy sem ugyanolyan alakú. Azaz nem tud összeilleszkedni, és nem tud összekapcsolódni akkor, hogyha valami más helyre kerül, mint az ő helye. És ráadásul, ha rossz helyre illeszünk oda, vagy próbáljuk oda erőszakolni, akkor az a következménye, hogy zavart okoz, mert felborítja az egész dolognak az egyensúlyát. Akkor elfoglalod valaki másnak a helyét. Azt mondja, hogy egybe illeszkednek a tagok. Olyan jó, hogyha Isten tervébe bele tudunk simulni, és ha oda tudunk illeszkedni, ahova kell. Nem oda, amit ma kinéztünk magunknak, hú, én oda szeretnék, hanem itt az Isten jelöl ki a számunkra. És azt mondja, hogy Igen, Uram, engedelmes vagyok. Oda szeretné tenni? Igen, akkor én illeszkedem, alkalmazkodom. Oda megyek a magam helyére. Ott lesz nekem jó. Azt is látjuk, hogy az egészséges gyülekezet összefog, kapcsolatokat épít és ápol. Mi a fontos ehhez? Amiről már beszélgetünk, a megismerés, a beszélgetés, a kommunikáció, az őszinteség, ugye őszinte kapcsolatok, mondja a koinói, a nevezeti görög szó. Ez azt is jelent, hogy adott esetben ki kell tárulkoznom valaki előtt. És tudjátok, ebben mindig benne van a sebezhetőségnek a kockázata. Igen, benne van. És mi vagyunk olyan tökéletlenek, hogy meg is tesszük olykor, hogy megsebezzünk másokat. De van egy atyánk, akihez oda lehet menni, és aki helyre tudja állítani ezeket a dolgokat. De nem helyes hozzáállás, amikor azt mondjuk, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek kell Elfogadni. Az igaz, szoktuk mondani, hogy Isten minnyájunkat úgy szeret, ahogy vagyunk, de nem akarja, hogy úgy is maradjunk, ahogy vagyunk. És ehhez az összefogáshoz, kapcsolatokhoz elengedhetetlen fontos az, hogy a gyülekezetnek legyen célja. Istentől elvett célja szoktuk mondani, ismer, uh, ismertetni, és sőt időnként kivetíteni is, lehet, hogy ezt lehetne gyakrabban is tenni, hogy lássuk, hogy milyennek a gyülekezetnek célja. Mi az a látás, amit még a kezdet el, kezdetén elvettünk, és szerintem máig sem változott meg, hogy ez a gyunok, egy, egy gyülekezet világító torony legyen a Dunakanyarban. És van itt még néhány település, ahol egyáltalán nincsenek az Úrnak megtért gyermekei, vagy legalábbis nem elég. Egy következő jellemző az, hogy az adottságokat és az ajándékokat felismerve működik. A Krisztus gyülekezetének egy alapvető jellemzője, hogy amikor, amikor az ő gyermekei leszünk, akkor hát egyrészt születünk valamilyen adottságokkal, de amikor a Szent Szellem betölt bennünket, akkor mindenki kap szuvenírt. Mindenki kap valamilyen ajándékot, különleges ajándékot Istentől. Erről is beszél Pál Lapostól 1 Korintus 12-ben, hogy miért jó, mire való. Pontosan azért hogy egymást tudják segíteni a tagok. És ezeket fel kell ismerni, és ezeket működtetni kell. Nagyon fontos ped, persze az is, hogy legyen nagykorúságunk, megfelelő önismeretünk, és nem másoknak az ajándékára fájjon a fogunk. Sok probléma és feszültség van a gyülekezetben, amikor évekig harcol valaki azért, hogy ő szeretné a gyógyítás ajándékát. De mi van, ha Isten meg nem szeretné? És tusakodunk érte, és, és harcolunk érte. De ugye ott van az ajándékok között, a kegyelmi ajándékok között például az adakozás is, És én meg, még nem láttam évekig tusakodni ö, embert, aki az adakozás kegyelmi ajándékát szerette volna. Pedig az. <gül> és van is ilyen, hál az Úrnak. Mindenki a maga helyén és a maga ajándéka szerint. És az Efézusi Levél utolsó mondata mond egy nagyon lényeges közösség, mondatot, hogy az ilyen közösség az, ami képes és alkalmas, figyeljetek, olvassátok el még egyszer a 11 éves önmaga építésére. Itt van egy másik szakmabeli tesó ott a hátsó sorokba. Az építőiparban eszembe jutott, ugye, hogy mikor, mikor egy átriumus épület épül, akkor annak a közepére betesznek egy alapot, És ott fog egy toronydarú fölépülni, hogy ellássa körbekörre az épületet. De hogy jön ki az onnan? Meg hogy megy be? Úgy, hogy gondoskodik önmaga felépítéséről és lebontásáról. Ez egy ilyen szerkezet. Így van kitalálva. Az Isten gyülekezete is így van kitalálva. Hogyha mindenki a helyén van, és minden rendesen működik, és mindenki el tudja venni az Istentől kapott ajándékot, és mindenki szolgálavval másoknak, örömmel, akkor ez a gyülekezet magától fog épülni. Persze tudjuk, hogy mi ez a magától, ez a kegyelem. De gondoskodik önmaga felépítéséről. Milyen nagyszerű dolog. Beszéljünk, mert beszélnünk kell még azt, arról is, hogy Mik azok a tényezők, amik megronthatják a közösséget? Az egyik az, hogy hiányos a Krisztussal való közösségünk. János Apostol első levele, első fejezet harmadik versében írja, hogy nektek is közösségnek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával. Tehát már mondtam, és nem győzöm ismételni, hogy ez a közösség a Krisztussal való közösségünken alapul. És ha ez a közösség megkopik, akkor az egymással való közösségünk is hiányt szenved. Aztán folytatja János a következő versekben, a hatodik, hetedik versekben, hogy egy nagy probléma az, hogyha a tagok nem járnak a világosságban. Valami, valami elferdül. Azt mondja a hatodik ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor mi csinálunk? Akkor hazudunk. Viszont ha a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és a Jézus Krisztusnak a vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. Az a probléma a sötétségbe való járással, amikor nem szeretnénk kitenni a világosságra, hogy más is megtudja a dolgainkat, hogy az takargatni valókat, titkokat szül. És ennek az a következménye, hogy megöli az őszinteséget és a kapcsolatokat. Ha Egy mondatban kellene összefoglolném azt, hogy mi egy jó házasságnak a titka. Akkor én azt mondanám, hogy soha ne legyenek titkok. Soha ne legyenek titkok egymás előtt. És itt azt is megtanultam, Egy konkrét eset kapcsán, hogy még azt is jó megosztani a feleségemmel, a házastársammat, amit nem követtem el, de gondoltam rá. Az is titok. Ne legyen titok. A titkokat vagy a titkolnivalókat rögtön világosságra hozni. Ez a kulcs. Világosságban járni. Példabeszédek 332-ben olvassuk, hogy mert a rossz útonjárót utálja az Úr, de a, de a becsületesekkel közösségben van. 94. Zsoltár vállalhatsz-e közösséget a romlottság idő ítélő székével. Ez a mindennapjainkban követendő, magatartás világosságban járni mert a rossz úton járókat utálja az úr. Becsületesség, világosságma járás. Aztán az is probléma lehet, hogyha a tagok képtelenek a helyreigazításnak vagy az intésnek az elfogadására. A gyülekezetben az is egy szolgálat egyébként. Szeretném aláhúzni. Hogy az intés is egy kegyelmi ajándék. Majd olvassátok el az igében, ha eddig még nem lett volna világos, ezért se láttam még tusakodni egyébként senkit. Hát nem is könnyű feladat, de szükséges. Ez nem másnak a ledorongolását jelente, hanem a helyreigazítását. De ha képtelenek vagyunk a helyreigazítás, Elfogadására az zavart okoz a közösségben. Mondtad már, hogy bocsánatot kérek, igazad van. Ha még nem sikerült volna, akkor kezdjük el gyakorolni magunkat ebbe. Mert szüksége van rá. Sok mindent mondhatnánk még. De egy nagy gátja a közösségnek még a formalizmus is például. Amikor merevé, bezárkózottá lesz a közösség, nem változatos, nem vonzó, nem nyitott Isten szellemének a munkájára. Vallásosságot eredményez. Hogyan építsük és ápoljuk a közösséget? Először is tudatosságra van szükség. Római levélnek a 12. fejezéteje mindenki tudja, hogy egy odaszánásról szóló üzenet. És annak a 10. versében azt írja Pál, hogy egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megező, megelőzők legyenek, legyetek. Viseljétek el egymást, végasztaljátok egymást, legyetek elengedők. Legyetek megbocsátók. Aztán az első gyülekezetről olvassuk az Abcsel 2-ben, 42-től, hogy a tagok kitartóan részt vettek a közösség gyakorlásában, és napról napra gyakorolták a közösséget. Hát meglehetősen nagy volt a buzgóság és más időket éltünk, de most már itt a gyülekezetben is a lassan adódik lehetőség, hogy szinte napról napra választunk valamilyen lehetőség közül, és gyakoroljuk a közösséget. Ez jó dolog. És tudjátok, olyan egyek voltak, és olyan közösségben voltak, hogy amikor imádkoztak, akkor mi történt? Mit olvasunk? Megmozdult a hely. Nem csoda, hogy megmozdult a hely. És olyan fantasztikus, hogy ö, olvastam, hogy ez a kifejezés az, azt is jelenti, hogy le, ö, adottság, lehetőség, körülmény. Amikor ott vagyunk ö, Isten népének a közöcs, ö, közösségébe, talán problémánk van. És van egy adott helyzet, és imádkozunk érte, és Isten megmozdul. Van egy adottságunk, ami, ami talán kevésnek bizonyul. És akkor Isten mit tesz? Új lehetőséget ad. És amikor bezárulnak a lehetőségek, mit tesz Isten? Megváltoztatja a körülményeket. Végtelen bölcs, és fantasztikus a mi Istenünk. Megmozdul. Megmozdul az Isten népe imádságára. Róma 12-13. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Tudjátok, Pálapostól, Timóteusnak és Titusznak ír arról, amikor visszaküldi őket az általa alapított gyülekezetbe, hogy hogy tegyék rendbe és vigyék véghez, a félbemaradt dolgokat, hogy válaszszanak, jelöljenek vezetőket, és ott ad iránymutatást a szolgálattevőknek, hogy milyenek, milyen követelmények vannak a vezetőkkel szembe, akkor az egyik az, hogy legyen vendégszerető. Hogy mutasson példát. A szentekkel vállaljatok közösséget a szükségeikben. Nem én mondom, Isten igéje mondja, de tudjátok, sokszor mondtam már, hogy testvérek, a közösség gyakorlásának az egyik legjobb módja. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Itt van a vasárnap délután. Itt van a vasárnap, amit megszentelhetünk. Úgy egészen. Miért nem hívjuk meg többet egymást? Egymás otthonába gyakorolni a vendégszeretetet. Lehet, hogy azt mondod, hogy az én otthonom nagyon szerény. Vagy én nem tudok olyan pazar ötfogásos ebédet csinálni, mint a másik testvér. Tudod mit? Nem számít. És akkor hadd mondjak valamit. Volt ennek a gyülekezetnek egy tagja, egy testvérnő aki eltávozott közöttünk, közülünk, Judit néninek hívták. Ugye tudjátok, hogy milyen hajléka van? Hogy hol lakott ő? Ugye tudja mindenki? Nem hiszem, hogy annál szerényebb hajlék van. Nem a gyülekezetben. Az egész faluban nincs annál szerényebb hajlék. De ő gyakorolta a vendégszeretetet. Nem szégyelte. És tudod, örömmel, örömmel elmentünk. Nem az a lényeg, hogy mit tudsz fölmutatni, hanem, hogy mi van itt a szívedben. Hogy mi az indíték. Hogy mi az, ami motivál arra, hogy te megozd másokkal. Lehet, hogy azt a keveset, ami van. És amikor azt mondja az Isten igéje, hogy lehet, hogy tudtodon kívül angyalokat vendégelsz meg, Akkor lehet, hogy bekövetkezik, hogy ezek az angyalok elkezdenek sűrögni, forogni, és megváltoztatják a te körülményeidet. És azt veszed észre, hogy jé, több van, mint volt. Pedig adtam. Előfordult már ilyen veletek? Előfordult már. Velem igen. Ez az isteni matematika, tudod? Hogy minél többet adsz, annál gazdagabb maradsz. És ha erre hittel ráállsz, akkor tudod gyakorolni ezt is. A vendégszeretetet, a közösségvállalást. A filippieknek írja Pál, hogy 4.14-ben, hogy jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem az egy nyomorúságomban. De mi van előtte való versben? Filippi 4.13. Nagyon ismert vers, ki tudja. Előtte közvetlen mit, mit mond Pál? Azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm. Minden szükségemet betölti Krisztus. És mégis azt mondja a Filippinek, hogy tudjátok mit? Jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Ő a Pál mondta ezt, aki azt mondta, hogy be vagyok avatva mindenbe. Ismerem a nélkülözést is, a bővölködést is. És az Isten kegyelme mindenre elég nekem. A szükség. Tervezzük ezt a gyülekezeti e, nyaralást. Mindenképpen felmerül az a kérdés, hogy mennyit ér neked a közösség elmélyítésének a lehetősége. Fontosabb -e esetleg, mint egy családi nyaralás? Vagy hajlandók vagyunk-e még ezen felül is áldozatot hozni, hogy a szükségben levők is ott lehessenek? De megfordítom a kérdést. Hajlandó vagy-e? Ebben a szeretett közösségben őszintén és becsületesen feltárni, elmondani, hogy te most szükségben vagy, de nem szeretnél kimaradni belőle. Tudjátok, nincs ezen szégyelni való. Az Isten gyülekezetében pláne nincsen szégyelni való. Nem szabad, hogy így legyen. Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe, szükségbe, bárkinek adódhat ilyen az életében. De legyen úgy, hogy Pál mondja, jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem. A filippi gyülekezet nagyon a szíve volt Pál apostolnak éppen ezért, mert különös módon euh, szerette ezt a szolgálattebőt úgy is, hogy tevőlegesen is támogatta. És nagyon fontos, a tanítványját a gyülekezetben. János 13.35 írja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Sokszor olyan elcsépelt szó már ez a szeretet. Már megint a szeretetről van szó. De tudjátok, Úgy tűnik nekem, hogy ez az, ami nagyobb és több a hitnél is, hiszen azt mondja az Isten igéje, hogy megmarad azért a hit, remény és a szeretet, ez a három. És ezek közül legnagyobb a szeretet. Vagy amikor elolvassuk a szeretet himnuszát, ami az I. Korintus 12 és 14 közé ékelődik be, Ugye a 12-ben a kegyelmi ajándékokról van szó, a 14-ben meg annak a használatról, a gyülekezeti rendről. És ott van közötte az a szeretethimnusz. És elmondja Pál Lapostól, hogy ha a kegyelmi ajándékok garmadával rendelkezel is, de szeretet nincsen benned, a végeredmény egy nagy nulla. Nem a tudás, az ige megszerzése a cél. Még akkor sem, amikor a gyülekezet azon fáradozik, hogy betöltse ezt a parancsot, hogy tedünk tanítványjá mindenkit, hanem az ige igazságának a gyakorlása. Ettől leszünk igazán tanítványok. Ugye szó esett pénteken arról, hogy feltámadása után Krisztus legalább 500 emberrel találkozott de csak 120-an voltak a felházban. Az az 500 is tudta az igazságot? De csak az a 120 gyakorolta, aki tanítványnak bizonyult. Hogy csinálta az Úr? Maga mellé vett 12 egyszerű, tökéletlen embert, akiket magával vitt, megmutatta nekik az ő hatalmát, beavatta az ő dolgaival, átélték az ő csodáit, halottak feltámadását, kenyér és hal megszaporodását és minden egyebet, és akik ennek ellenére képesek voltak azon vitatkozni, hogy vajon melyikük a nagyobb, olyan, olyan emberi, de megtanította őket, tanítványjá képezte ki őket, és amikor megkapták az Isten erejét, akkor fölforgatták az akkori egész ismert világot. A közösség ápolása és gyakorlása az időigényes dolog, és odászállást igényel, de megtérül mindenképpen. És hogyha rendellenesség van a közösségben, akkor annak alapvető okát mindig a Krisztussal való kapcsolatunk minőségének a tökéletlenségére vagy a hiányosságára vezethető vissza. Ha ebben a kapcsolatban nem ragyog át a Krisztus személyes példája és ennek átélése, akkor hiányt szenved a közösség. Az ördögnek, a sátának az egyik neve az, hogy diabolosz, ami magyarul azt jelenti, hogy szétdobáló. Ez a szándéka, hogy amit Isten egybeszerkesztett, oda próbálja bedobni a gumicsontot, ugye amire ráharapunk, és akkor elfeledkezünk a lényegről gondolkodni, azokat cselekedni eltereli a figyelmünket, megpróbál összeugrasztani bennünket, és eléri azt, vagy elérheti azt, hogy így az egymással való közösségünk megsérüljön, és adott esetben szét tudja dobálni a gyülekezetet. Isten óvjon meg bennünket ettől. Isten képes megváltoztatni a szívünket Ugye? Tudjuk. Mi pedig változtassuk meg a szokásainkat és a hozzáállásunkat. Azt mondja Isten égéje, hogy vessétek le az óembert. Én ezzel így szembesültem az utóbbi két hétben. És tudjátok, hogy szerintem nem csak én, más is át tudja élni adott esetben, mert emberek vagyunk, még az Isten gyülekezetében is. Hogy keletkezek bennem valami keserűség, megbántódás, esetleg sértődés. Küzdünk ezekkel a dolgokkal. Pálapostól is tudta ezt, amikor fölkiáltott, és azt mondta, ó, én nyomorult ember. Kicsoda szabadíts meg erről a halára testből van, aki megszabadít. És amikor megvalljuk, hogy az ó emberem meghalt, eltemettem és feltámadtam, és mégis ott van a keserűség, a megbántódás a szívünkbe, akkor nekem szeget ütött a fejembe egy gondolat. Akkor mi van az ó emberemmel? Meghalt az az ó ember? Valóban meghalt? Ugyanis Egy halott ember nem sértődik meg. Nem képes rá. Egy halott ember próbálj meg megbántani. Nem fog sikerülni. És tudjátok, hogyha megvalljuk és azt mondjuk, hogy az ó emberem el van temetve, akkor vegyük tudomásul, hogy nincs helye. Megbántódásnak, sértődésnek, keserűségnek. És ha fel akarná ütni a fejét, ez az új ember, akkor hamar koppintsunk a fejére. És rendezzük gyorsan egymással ezeket a dolgokat. Hogy a Krisztus gyülekezete a maga ékességében, a maga teljességében tudja betölteni az ő hivatását. És azt szeretném még elmondani, hogy ami Istenünk és Atyánk az Úr Jézuson keresztül mindenkit hív a vele való közösségre. Ez a célja. Az Atya ezért küldte el a fiát, az Úr Jézus Krisztust, erre a világra, hogy felvállalja, magára vegye a mi bűneinket, hogy ne kelljen már a bűnökért való áldozatokkal bíbelődni az embernek, odaadta az egyetlent, a tökéletest, aki a fiú elvállalta ezt a küldetést. És azt mondta, igen, atyám, legyen meg a te akaratod. És amikor eljött az idő, akkor ez a fiú felvette magára a világ bűneit és áldozattá vált. Megfeszítették őt azon a durvak kereszten. Megtörték a testét, és kifolyt a vére. És azt mondja az Isten igéje, hogy egyetlen áldozatával tökéletessé tette a megváltásunkat. Mi bűnös emberek vagyunk, és számunkra is van kegyelem és megváltás. Isten az ő fihán keresztül mindenkinek kínálja ezt a közösséget. És lehetséges vele személyes közösségbe kerülni. Ez a fantasztikus és az a jó hír. Mi mindnyájan bizonyságot tudunk erről tenni. És ha ott vannak problémák, bűnök, nyűgök, betegségek, problémák az életünkbe, akkor jöhetünk ehhez az Úr Jézus Krisztussal. Megvalhatjuk, elismerhetjük, hogy bűnösök vagyunk hogy rászorulunk, hogy rá vagyunk utalva az ő kegyelmére. És elmondhatjuk azt is, hogy mi elfogadjuk ezt a kegyelmet. És behívjuk őt a szívünkbe, és az életünkbe. És tudjátok, mi történik? Ő bejön. És onnantól kezdve, itt ő az Úr, és a Király, ha mi is akarjuk. És az a nagyszerű dolog, Hogy a bűneink el vannak rendezve, meg vannak bocsátva, a bűn, ami elválaszt bennünket az Istentől, elválaszt bennünket az ő kegyelmétől, az örökké valóságtól, amely sokkal több mindez a földi élet, mert a földi életünk lezárul, de van folytatás. Mi csak egyszer élünk de örökké. Mondta valaki. És ez a kérdésem ma délelőtt azokhoz, akik még nem fogadták el Istent, vagy nem közeledtettek ilyen módon hozzá, hogy szeretnéle közösségbe kerülni vele, és bekerülni Istennek ebbe a nagyszerű családjába, ahol ugyan nem tökéletes emberek vannak, de Isten kegyelme és irgalma rajtunk van és az ő szelleme által működik ebben a gyülekezetben. És nincs még egy olyan közösség a világon, ami fogható lenne az Isten vére által megszentelt közösséghez.